ندله به یې ادمه طالب الحديث آداب طالب الحديث د طالب الحديث مقدمه ذکر کوي موراد په آداب د طالب الحديث دي ما يم بغیر شمناسب دي ايت تصيف به ات طالب چه متصيف شي په دي باندې طالب منل عذاب العالیا دا آداب شتونه ول اخلاق او اود اخلی اخلاق الکون الاتی تناسب شرف العلم هغه چې غه مناسب دي د علم د شرافت سره الی د واجده لټوی اغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی فمن هذه الآداب ما يشترك فيه مع المحدث وزنی آداب هغه زیديده د محدث د حدیث بیانونکې شرط طالب علم پکې شریک وی ومنها ما ينفرد بها عنه زنی هغه دي چې تعالل له پورې خاص دي الا هغه یشتریک فیه مع المحدث جه دې پکې د محدث سره شریک وي تصحیح النیته والاخلاص لله تعالی فی طلبه یو نیت څه یقول لي اخلاص دې الله ته پتلب دې کې هې دې لم حاصلو لکه خالص د الله رضا مقصد وی الحضر أو يرى من أن تكون الغاية دا جوى انتها دا تلبد دي حديثنا التوصل زان الرسول إلى أغراض الدنيا أغا دنياوی أغراض فقد اخرج أبو داود وابن ما جا الله من حديث أبي حريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما جاءزدك علم مما يبتغى به وجه الله ها علم چې پغې لټول شي وجه د الله چوچته لا تعلمه دې نزدک ایدا الذي يسيء به غرضا من من مگر دې س دنياوي غرض مقصد دې لم يجد عرف الجنه يوم القيامه نو مم امید بهي د جنت پرځ د قیامت نو نیت په دې کې د الله رضا جزیل جزل مه حديث سلس د کوم او صد پاره ذې معاملو بما يسمعه من الاحاديث کم حدیث اور په غیر عمل کوي ادا شیم د نفسو شیطان دی بيدغه مستحب دي زه رغملسم یا یا کوم مستحب نه داسې په مازه ضروری او لازم نه نه دغه بس فرائض یو د درس حلور دی پیزر شپا یادې نه ډېر انو ټول په دین کې سنانا او مستحبات دي بیا نو ټول څوک بزګو دې هغه غټ راټولکا لکه تراوی هواله وبل لچل چل وای ثنا سنت دا, دا پکې موای پخل ګوګدی او ذاران کې اخر کې پکې الله او رب بنا دعاګانو نه کورنکی نو سيته سر نه کټ کوسي دې اخر نه کټ کو ابز یو لاس مېټه تيږي امام خلکو په سروږه ګرځي بزانه سوکو په یو شاده دغه نو وته د تراوی خو یرویتہ او پکې ثناونه وي وایم دا مستحب دی پکې په خبره باندې نو که سړی دی په لومړی غورو اللهم او دی کری او روکو فرض دا او تسبيحات پکې سنت دی په بیا او بعد د در دز جوړ کا ولوی سوای ای بنا ادرودم سشه دی سنت په غزي عبدو هو رسول وی نو تکا سره سلام ګرځا وا ادا وره عمل لفه دی کنامل پنده دی تا جو گسام خریږي تاسو د عبد رسوله نسبه کوړلو لشي دا وی مستحب تي دا سنت وروړه نو د مستحب سنت مقصد دا دی چې په دې عمل نه کې اګه شادر لو مې چې عمل ون کې نو دا یو قسم ډېر لوی ده نو دا مستحب دینو مستحب سمانه چې په ډو کې وینه ا سونت سي دا بترکې اللتی انفرض بها عن المحدث اقعداب چې تعالیل الابل پورې خاص دي الله تعالی توفیق چې دلته توفیق او غوړی او تسدید او برابر وانه او آسانثیا ولعانت او مدد على زوبته فيعدول د دې احاديث او فهمه یود دې يا الله ما لا حدیث یاد کی او جسی مقصد دې ما پیپوه کی ای ادوی مئن شریف ای له به کلیته هې ا ټول قوتونه او صلاحیتونه به په حدیث طرح واړی نور سره بشاله او غرزه وي وفرغ جهده په تحویلې او خپل مهنت بسرف کې په حصول لید کې پور صلاحيتونا لیکل او رېدل نو ور رسب شاته غرزه درې مې يبدا بالسماع من ارجح شيوخ بلده اسنادن من ودیینن ابتدادی و کې د اوورو د ادیې مباره کوو چې په خپل علکه کېکم شویخ دي او دسنا د او دیله مدین په اعتباره غیدي بهتر دي سلوهمه یو ع مشیخه هو د خپل استاس تعظیم د وَمَنْ يَسْمَعُ مِنْهُ هذا شانش ده حديث هو ري وَيُوَقِّرَهُ دَا غَ التَّوْقِير دِكَي فَذَالِكَ مِنْ إِجْلَالِ الْعِلْمِ وَيْدَا علم ندي. اسباب ده علم ده بڑاوی دو او اسباب ده انتفاع دي وَنْ يَتَهَرَّارِ او دې دې دا غد رزا کول کوشش کوي وای صبر علا جفاه لو حصله اے هغه داسې جفاو کا استاد بنده ده سره سدا سې زیاتیو کو نو صبر وکای چرته خود ما بلار دې زما استاد دې بلار کله ناقل خبرې کوي کله پکې خبره د بچي فائدوي کړ لازم خبره کوي نو پدې ټول زده څه کوي دې دې صبر کوي ايور شهدا زمل اهوه او اخوانه په تلپ دې کوي لار د ساما زومله هو همزولو ته اورونوو ته په طلب دیلم کې لا مفرهې هغه چې د کامیاو شو پههغې من فوا د د فوادون نه په طالبانو کې بعضې کمزوري وي بعضې تاالله ډیرښکلی حاف زهه ورکي نه د خپلو کمزورو مرګورو او دورونو رهنم دي کوي وله ی موه از دا دې په طای نه چې تاسو نه بخیر شون علم حاصل علم خود پټول شي نه تخصی شي د خورولو شي دې پاینک اتمان الفواید العلمیه عن الطلبه لومن پټول د فواید علمی یود طالباننا دا, دا بخله يقع فيه جهلة الطلبة الأوضوعاء وعاكي كي قد يكي نعبو هذا طلبه الأوضوعاء كمزوري لأن الغاية من طلب العلم نشره مقصود علم ندد خرولي رزیت پتا لبی کی بخیلے بس فوائد ته پټا و ما چسیه وٹھور و درے بل خبردار الله امنو الحیاو چې مننه کی دل رحیا اول کی بوریه غرور من الشعد محنت کول نو پس کې او په تحصیل کې او په غرز د علم کې ولو ممن مِمْ هو دونه في السن او المنزله اگر کہ هغه چانه چې هغه د نه عمر او مرتبه کی کم ده ځنه واخ مجموعی صفات او علم کی دوشته خو یو فن کې سوک ماهر ده تا نه عمر کې کم ده تا نه مرتبه کم ده خو علم ته حاصل کا ادم ال اکتسار الاسمائل حدیث و کتابتیه بلداد نشوال د اکتفاد پاوریدو پا لکرد حدیدو نمار فتی و فهمی زان پی پوئیه نا نجیت پی پوئی نشوی نفایکونو قطعت عب نفسه دون این یسفر بطوائلن زان استړې کو خوب په سفایدي کامیاب نشو ته په لشي په مثلا نو اي يقدم في السماي والضبط والتفهم الصحيح هه ورونه ديږي چې پاوري دوه ضبط يا او پوي دوه کې صحيحه ثم سنن ابي داود وترميزي ونشائي ثم سنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمثل حاجت ويده بیاغه چې پیښ شي حاجت من المساني كم مساني دتغه په صدر مخک کنه او جواميد كم مسنده احمد وَمُؤَتَّائِ مَالِكٍ رَحِمَهُمُ اللَّهِ وَمِنْ كُتُبِ الْعِلَلِ او کم علماء دا حدیث پا عللو کلام کرے لَكَ عِلَلِ الدَّارِ قُتْنِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَإِذَا عِلَلُ الْحَدِيثِ انتحا پا دا شوی عالم دے چې بس عللو بانی دا دا شوی وَمِنَ الْأَسْمَا وَمِنْ ومن الاسماء التاريخ الكبير للبخاري ها بھائی دا کتاب کې غلطي حساب دي کسره ها او من الاسماء تاريخ الكبير امام بخاري او جرحه تعدیل دي ابن ابي حاتم رحمهم الله ومن زبط الاسماء او دا زبط د اسماء نشي دا نوم بسنګ وې څنګه دې کتاب دیو نے معقولہ رحمه الله ومن غرائب الحديث النهايه لابن الاصير رحمه الله لذا دل میں حدیث غصر دی جدی ندی دی فائدہ دوستازانو د علم او تعلیم او تعلم پرانا وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ محمدِ عَالِهِ قرآن مخترم عوردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر تازا و خوش شار ساتا مخترم اتصر الشیخ القرآن سید امیر حسین باچاس درس دو اصول الحدیث وارد دو اتاصل پر کراچے کی دو حدگل اسلامی ڈیڈا سانٹر مسان چوک کے مانے کی دو حدگل سرا او په خېبه پختونخوا کې په ځانګړي کې د مدینه مدې سر په خېبه نو اوسامه سره ملایيږي 0333916345 سردار علی تر فروښ 0313 587 087